Aufgabe 3 Lies Aufgabe 3 gut durch. Du hast 30 Sekunden Zeit. Du hörst fünf kurze Texte. Entscheide, ob die Sätze 56 bis 60 richtig oder falsch sind und kreuze das entsprechende Kästchen an. Du hörst jeden Text zweimal. Lies Situation 56 Du hörst jetzt den Text. Nächste Station Schwedenplatz. Umsteigen zur Linie U4, zu den Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie zur Buslinie 3a. Bitte überlassen Sie die Sitzplätze Ihren Mitmenschen, wenn diese Sie nötiger brauchen. Treten Sie bitte hinter die gelbe Linie zurück, sobald Sie die Ansage Steigen Sie nicht mehr ein hören. In allen Stationen der Wiener Linien gilt absolutes Rauchverbot.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 Und jetzt die Wettervorhersage für das Wochenende. Am Samstag zunächst Nebel oder Hochnebel. Nur am alpen nordrand vereinzelte Regenschauer. Nachmittags lockert der Nebel auf und die Sonne kommt durch. Tageshöchstwerte 13 bis 17 Grad. Am Sonntag ist es zunächst trüb und regnerisch. Am Sonntagnachmittag ist bei zeitweisem Sonnenschein in ganz Österreich mit etwas Regen zu rechnen. Tageshöchstwerte 13 bis 15 Grad. Du hörst den Text jetzt noch einmal. Und jetzt die Wettervorhersage für das Wochenende.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 Lies Situation 58 Du hörst jetzt den Text. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. In der Gemüseabteilung ist eine schwarze Damentasche gefunden worden. Die Tasche ist an der Kasse abzuholen. Ich wiederhole, eine schwarze Damentasche wurde in der Gemüseabteilung gefunden. Die Besitzerin soll bitte zur Kasse kommen und dort ihre Tasche abholen. Du hörst den Text jetzt noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, wir möchten um Ihre Aufmerksamkeit bitten. In der Gemüseabteilung ist eine schwarze Damentasche gefunden worden.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 Du hörst jetzt den Text. Hallo, hier ist Simona. Hast du vielleicht Zeit, morgen mit mir auf die marie -Straße zu gehen? Ich habe doch zum Geburtstag so viele Gutscheine bekommen und möchte zum New Yorker gehen und was einkaufen. Ich bin vorher mit meiner Mama in der Spielebox. Das ist ganz in der Nähe. Sollen wir uns nachher treffen? So um drei? Ruf mich an. Bis später.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 Lies Situation 60. Du hörst jetzt den Text. Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Mein Name ist Robert Bauer und ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord unseres Flugzeugs. Wir befinden uns gerade in einer Flughöhe von 9200 Metern. Unsere Flugzeit bis Athen beträgt noch 2 Stunden und 15 Minuten. Wir werden planmäßig um 13.45 Uhr in Athen landen. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen angenehmen Flug. Du hörst den Text jetzt noch einmal. Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän.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 Ende des Prüfungsteils. Hören.